Фізичне, психологічне, сексуальне означало, що мене ще багато часу, поки вони зможуть довіряти мені, якщо взагалі зможуть. Усі пацієнтки були жінки. Більшість мали грубі риси обличчя, зморшки і шрами. У них було важке життя. Вони страждали від жахіть, які загнали їх на землю психічних захворювань. Їхній шлях був закарбований на їхніх обличчях. Цього неможливо було не помітити. Але ж Алісія Беренсон, де вона? Я знову обвів усіх поглядом, та все одно не міг її знайти. І тоді я зрозумів, що дивлюся просто на неї. Алісія сиділа навпроти мене, на тому боці кола. Я не помітив її, бо вона була невидимою. Алісія у своєму кріслі нахилилася вперед. Вочевидь, вона була під сильною дією заспокійливих. Жінка тримала паперовий стаканчик з чаєм і тремтячою рукою розливала гарячу рідину на підлогу. Я втримався, щоб не підійти і не вирівняти її паперянку. Алісія була у такій відключці, що сумніваюся, щоб вона щось помітила. Я не очікував, що вона буде аж у такій поганій формі. Від тієї вродливої жінки – якою вона колись була, лишилися деякі відголоски. Глибокі блакитні очі, ідеально симетричне обличчя. Але вона була занадто худою і мала неохайний вигляд. Її довге руде волосся лежало брудною кучмою на плечах. Нігті на руках були погризені і відірвані. На обох зап'ястках виднілися вицвілі шрами. Вони були правильно відтворені на автопортреті, який я бачив. Її пальці безперестанно тремтіли, Безсумнівно, це побічний ефект препаратів, на яких вона сидить. Рисперидону чи інших важких нейролептиків. Навколо її розтуленого рота збиралася блискуча слина. Неконтрольоване слиновиділення – це ще одна печальна побічна дія ліків. Я помітив, що Діомет дивиться на мене, тож відірвався від Алісії та зосередився на ньому. «Впевнений, що ти можеш розповісти про себе краще, ніж я це зробив, Тео!» – сказав він. «Не скажеш кілька слів?» «Дякую!» – кивнув я. «Насправді мені нічого додати, лише те, що я дуже щасливий бути тут. Схвильований, знервований, сповнений надії» і я нетерпляче чекаю, коли ближче познайомлюся з усіма, зокрема і з пацієнтами. Я раптом мене перервав звук дверей, які голосно відчинилися. Спочатку я подумав, що мені вигаджується. У кімнату увірвалася гігантша, тримаючи два вищерблені дерев'яні кілки, які вона підняла високо над головою і кинула в нас, наче списи. Одна з пацієнток заплющила очі і закричала. Я вже очікував, що списи проштрикнуть нас, але вони важко упали на підлогу посеред кола. І тоді я побачив, що це взагалі не списи. Це був більярдний кий, розламаний надвоє. Здоровезна пацієнтка, темноволоса туркеня років за сорок, закричала. Бісить мене!» «Більярдний кій уже тиждень поламаний, а ви, блять, досі його не замінили!» «Слідкуй за тим, що говориш, Еліф!» – сказав Діомет. «Я не готовий обговорювати питання про кій, доки ми не вирішимо, чи доцільно дозволити тобі приєднатися до громади з таким запізненням!» Він лукаво обернувся до мене і запитав. «Як ти вважаєш, Тео?» Я кліпнув і замить віднайшов свій голос. «Гадаю, що важливо бути пунктуальним і на збори приходити вчасно». «Так, як ти?» – запитав чоловік у колі. Я повернувся і побачив, що це був Крістіан. Він реготав, задоволений своїм жартом. Я вичавив із себе посмішку і повернувся до Еліф. «Він має рацію». «Сьогодні вранці я теж спізнився. Можливо, цей урок ми повинні засвоїти разом». «Ти про що?» – спитала Еліф. «Хто ти х**є взагалі такий?» «Еліф, слідкуй за язиком», – сказав Діомед. «Не змушуй мене тебе покарати. Сідай». Еліф не поворухнулася. «А що з києм?» Це питання було адресовано Діомеду, але він подивився на мене, чекаючи, що я відповім. «Еліф, я бачу, що ти злишся через білярдний кий», – почав я. «Підозрюю, що той, хто зламав його, також злився. Виникає питання про те, що ми робимо з гнівом у цій установі. Як щодо того, щоб зупинитися на цьому і якусь мить поговорити про гнів? Ти не присядеш?» Еліф закотила очі, але сіла. Індіра кивнула, здаючись задоволеною. Ми з нею почали розмовляти про гнів, я та Індіра, намагаючись залучити пацієнтів до обговорення їхніх гнівних почуттів. Здавалося, ми разом добре працювали. Я відчував, як Діомет спостерігає та оцінює мої дії. Він мав задоволений вигляд. Я кинув погляд на Алісію, і на мій подив вона дивилася на мене, принаймні у моєму напрямку. На її обличчі була якась туманна неясність, ніби жінка намагалася зосередити погляд і щось побачити. І якби ви сказали мені, що ця розбита оболонка колись була геніальною Алісією Беренсон за описами тих, хто знав її як приголомшливу, чарівну і сповнену життя – я просто вам не повірив би. Тоді я зрозумів, що правильно вирішив приїхати до Гроу. Усі мої сумніви зникли. Я був готовий не зупинятися ні перед чим, доки Алісія не стане моєю пацієнткою. Не можна було марнувати жодної хвилини. Алісія була втрачена. Вона зникла. І я мав намір знайти її. Кабінет професора Діомеда розташовувався у найзанедбанішій частині лікарні. У коридорі по кутках висіло павутиння і світило лише кілька лампочок. Я постукав у двері і за мить почув всередині його голос: Заходьте! Я повернув ручку, і двері зі скрипом відчинилися. Мені одразу вдарив у ніс запах у кімнаті. Він відрізнявся від решти в лікарні. Пахнуло не антисептиком чи відбілювачем, а якось дивно, наче в оркестровій ямі. Деревом, струнами і смичками, лаком і воском. мить мої очі звикли до присмірку, і я помітив біля стіни фортепіано. Предмет несумісний з лікарнею. Близько двадцяти металевих пюпітрів сяяли в темряві, а на столі височів стос із нот, Хитка вежа з паперу, що тягнулася до неба. На іншому столі лежала скрипка, поряд із гобоєм і флейтою. І ще арфа – величезний інструмент з красивою дерев'яною рамою і рядами струн. Я витріщався на все це, роззявивши рота. Діомет зареготав. «Тебе здивували інструменти?» – запитав він і хихочучи, присів за свій стіл. «Вони ваші?» «Мої! Музика – моє хобі! Ні, брешу! Моя пристрасть!» Він драматично тицнув пальцем у повітря. Говорячи, професор активно жестикулював, мов би, диригував невидимим оркестром. «Я керую неформальним музичним гуртом!» – сказав він. Відкритим для всіх охочих із персоналу чи пацієнтів. Я вважаю музику найефективнішим терапевтичним інструментом. Діомет зупинився, щоб продекламувати ритмічним музичним тоном. У музики чарівність є, якою вона втішає найлютіше серце. Примітка Вільям Конгрів, наречена в жалобі «Ти згоден?» «Впевнений, ви маєте рацію!» «Хм...» – діомедик із часу дивлявся мені в обличчя. «Ти граєш?» «На якому інструменті?» «На будь-якому. Для початку на трикутнику». Я похитав головою. «Я не дуже музикальна людина. У школі трохи грав на блокфлейті, поки був малий. Ось і все». То ти розумієш ноти? Це перевага, добре. Обери будь-який інструмент, я навчу тебе. Я всміхнувся і знову похитав головою. Побоююся, я недостатньо терплячий. Ні, що ж, терплячість – це така чеснота, яку ти добре розвинеш як психотерапевт. Знаєш, у свої юні роки я не міг визначитися, ким мені бути – музикантом, священником чи лікарем. Діомен зареготав. «А тепер я три в одному». «Гадаю, це правда». «Знаєш?» – сказав він, змінюючи тему навіть без натяку на паузу. «На твоїй співбесіді моя думка була вирішальною. Остаточний голос, так би мовити. Я рішуче висловився на твою користь. Розумієш чому? Скажу тобі. Я щось побачив у тобі, Тео». Ти нагадав мені мене самого. Хто зна? Через кілька років ти міг би керувати цим місцем? Слова зависнули в повітрі, і тоді діомет зітхнув. Якщо воно ще існуватиме, звісно. Гадаєте, лікарню можуть закрити? Хто зна? За мало пацієнтів, за багато персоналу. Ми тісно співпрацюємо з Трастовим фондом, щоб знайти більш експерію. Економічно-життєздатну модель. Це означає, що за нами постійно стежать і оцінюють, шпигують. Запитаєш, як нам вдається виконувати терапевтичну роботу за таких умов? Як сказав Він Нікот, не можна займатися терапією в палаючому будинку. Діомет похитав головою і раптом набув вигляду, що відповідав його віку. Виснаженого і безрадісного. Професор понизив голос і змовницьки зашепотів Я вважаю, що адміністраторка Стефані Кларк у змові з ними. Зрештою, це траст платить їй зарплатню поспостерігай за нею, і ти побачиш, що я маю на увазі. Я подумав, що діомет поводиться, наче параноїк, проте, напевно, його можна було зрозуміти я боявся бовкнути щось не те тому дипломатично тримав паузу. А потім... «Я хочу запитати вас про дещо», – промовив я, – стосовно Алісії Беренсон. «Алісії Беренсон?» – здивовано подивився на мене професор. «А що з нею?» «Мені цікаво, яку саме терапію з нею проводять?» «Індивідуально?» «Ні». «Чому?» Ми пробували індивідуальну терапію і покинули. «Чому? Хто з нею спілкувався? Індіра?» «Ні», – Діомет похитав головою, – «насправді я займався з Алісією». «Зрозуміло, і що сталося?» Він знизав плечима. «Вона відмовилася від зустрічей у моєму кабінеті, тож я ходив до неї в палату». Під час сеансів вона просто сиділа на своєму ліжку і дивилася у вікно. Звісно, Алісія відмовлялася говорити. Відмовлялася навіть дивитися на мене. Він роздратовано скинув руки вгору. Я вирішив, що це було марнуванням часу. Я ківнув. «Припускаю, що ж, можливо, це перенесення». «Примітка». Психологічний феномен, що полягає у несвідомому перенесенні раніше пережитих, особливо в дитинстві, почуттів і відносин, які проявлялися до однієї особи на зовсім іншу людину. «Так», – Діомет зацікавлено зиркнув на мене, – «продовжуй. Цілком можливо, що ваша присутність для неї була авторитарною, «А може вона сприймала вас як людину, що потенційно може покарати?» «Не знаю, які стосунки були в неї з батьком, але...» Діомет усміхнувся, наче слухав жарт і передбачав його закінчення. «То ти гадаєш, їй зручніше буде з кимось молодшим?» – запитав він. «Дай нос, догадаюся. Таким, як ти. Думаєш, ти зможеш їй допомогти, Тео?» «Зможеш урятувати Алісію? Змусити її говорити?» «Не знаю, чи врятувати, але допомогти їй я хотів би. Принаймні спробувати!» Діомет знову всміхнувся. «Ти не перший! Я вірив, що мені вдасться!» «Алісія – це мовчазна сирена, мій хлопчику, яка заманює нас до скель, де наші терапевтичні амбіції розбиваються на друзки. Від неї я отримав цінний урок поразки. Можливо, тобі й доведеться засвоїти той самий урок. Я зухвало подивився йому в очі. Якщо тільки я не досягну успіху. Усмішка Діомеда зникла, і її замінило щось таке, що було важче считати. Він трохи помовчав, а потім вирішив. «Поглянемо, поглянемо!» Спершу ти повинен познайомитися з Алісією. Тебе ж їй ще не представляли? Ні, поки що ні. Тоді попроси Юрія зорганізувати це, добре? Потім повідомиш мені. Гаразд, відповів я, намагаючись приховати захоплення. Повідомлю. Терапевтичний кабінет був невеликою вузькою прямокутною кімнатою, обогою як тюремна камера, або ще жалюгіднішою. Вікно було зачинене і загратоване. На крихітному столику стояла яскраво-рожева коробка серветок, радісний акцент що з зрештою кімнати. Можливо, її поставила Індіра. Я не міг уявити, як Крістіан пропонує серветку своїм пацієнтам. Я вмостився в одному з двох старих подертих крісел. Час минав. Алісії не було. Можливо, вона не прийде. Можливо, вона відмовилася зустрічатися зі мною. Вона має на це повне право. Роздратований і схвильований, я не міг спокійно сидіти, тому вскочив, підійшов до вікна і визирнув за град. Трьома поверхами нижче лежав внутрішній двір, завбільшки і стенісний корд, оточений високими стінами з червоної цегли, занадто високими, щоб видертися на них, хоча, безперечно, деякі намагалися. Щодня пацієнтів виводили сюди на півгодини прогулятися, хотіли вони цього чи ні. У такий холод я б не звинувачував їх у тому, що вони опиралися. Деякі пацієнти стояли на самоті, щось бурмочучи собі під ніс. Або ходили сюди-туди, наче непосидючі зомбі, що прямують у нікуди. Інші скупчувалися в гурти, розмовляли... Палили і сперечалися. До мене долинали голоси, крики і дивний, збуджений сміх. Спочатку я не бачив Алісію, а потім помітив її. Вона стояла на самоті у дальньому куті внутрішнього двору, абсолютно нерухома, не мов статуя. Юрій прямував через двір до неї. Він щось сказав медсестрі, яка стояла за кілька метрів та кивнула, і Юрій підійшов до Алісії. «Обережно, повільно, як би ви наближалися до непередбачуваної тварини». Я попросив його не надто вдаватися в деталі, просто сказати їй, що новий психотерапевт відділення хоче з нею познайомитися. Я просив Юрія, щоб це звучало як прохання, а не вимога. Поки він розмовляв з нею, Алісія стояла непорушно. Вона ні кивнула головою, ані виявила жодних ознак того, що почула його. Потім була коротка пауза, Юрій розвернувся і пішов геть. Що ж, ось і все, подумав я, вона не прийде. До біса я мав це знати, усе це було марнуванням часу. І тоді, на мій подив, Алісія зробила крок уперед. Трохи невпевнено вона попленталася за Юрієм через увесь двір, а тоді вони зникли з мого поля зору. Отже, вона йшла. Я намагався заспокоїтись і підготуватися. Старався притишити негативні голоси у своїй голові. Передусім батьків голос, який казав мені, що я ні на що не здатний шахрай, негідний цієї роботи. Замовкни! Думав я. Замовкни, замовкни, замовкни. За кілька хвилин у двері постукали. Заходьте. Двері відчинилися. У коридорі з Юрієм стояла Алісія. Я глянув на неї, але вона втупилася у підлогу. Юрій гордо всміхнувся до мене. Ось і вона. Так, я бачу. Привіт, Алісія. Вона не відповіла. Ти не проти зайти? Юрій нахилився вперед, ніби щоб підштовхнути її, та насправді він не торкнувся Алісії, а натомість прошепотів. Ну, мо, дорогенька. Заходь і сідай. Алісія на мить завагалася, підвела погляд на Юрія, а потім вирішила. Вона увійшла до кімнати, трохи похитуючись, сіла у крісло, тихо, як кішка і поклала тремтячі руки на коліна. Я збирався зачинити двері, та Юрій не йшов. Я стишив голос. «Тут вже я сам, дякую!» Юрій мав стурбований вигляд. «Але ж ви будете один на один!» А професор казав, «Я візьму на себе повну відповідальність, усе гаразд!» Я дістав з кишені свій персональний сигнал про небезпеку. «Бачите, у мене є цей пристрій, але він мені не знадобиться!» Я кинув погляд на Алісію. Вона не виявляла жодних ознак, що чує мене. Юрій знизав плечима, вочевидь засмутившись. «Я буду за дверима, просто про всяк випадок!» «Це не обов'язково, але дякую!» Юрій пішов, і я зачинив двері. Поклав сигнал на стіл, сів навпроти Алісії, вона не підводила очей. Деякий час я її вивчав. Її обличчя було невиразним, порожнім. Медикаментозна маска. Цікаво, що було з нею. «Я радий, що ти погодилася зустрітися зі мною», – сказав я. Я чекав відповіді, але розумів, що її не буде, тож я провадив далі. «У мене є перевага». «Бо я знаю про тебе більше, ніж ти про мене. Твоя репутація йде попереду тебе, репутація художниці. Я шанувальник твоїх робіт». Жодної реакції. Я трохи посунувся у своєму кріслі. «Я запитав професора Діомеда, чи можемо ми поговорити, і він люб'язно організував нам цю зустріч. Дякую, що погодилися на неї». Я витримав паузу, сподіваючись, хоч би на якийсь знак підтвердження. Кліпання, ківок, насуплені брови. Нічого. Я намагався вгадати, про що вона думає. Можливо, Алісія була настільки накачана ліками, що взагалі не могла думати. Я згадав про свого давнього терапевта, Рут. Що вчинила б вона? Руд завжди казала, що ми зроблені з різних частин. Деякі хороші, деякі погані. І що здоровий розум може зберігати баланс і жонглювати хорошими і поганими частинами одночасно. Психічна хвороба полягає саме у нестачі цього поєднання. Ми втрачаємо зв'язок зі своїми неприйнятними частинами. Якщо я хотів допомогти Алісії, то ми мали б знайти ті частини, які вона сховала від себе за межами свідомості, та з'єднати різні точки в її психічному ландшафті. Лише тоді ми зможемо відтворити жахливі події тієї ночі, коли вона вбила свого чоловіка. Це буде повільний і складний процес. Зазвичай, коли ми починаємо працювати з пацієнтом, відсутнє відчуття терміновості – немає, заздалегідь, визначеної терапевтичної програми. Зазвичай ми починаємо з того, що розмовляємо протягом багатьох місяців. У «Ідеальному світі» Алісія розповіла б мені про себе, своє життя і дитинство. «Я слухав би, повільно створюючи всю картину, доки вона не стане завершеною, і я зможу внести точні корисні роз'яснення». У цьому ж випадку вона не розповідатиме. Я не слухатиму. І потрібну мені інформацію я збиратиму за допомогою невербальних підказок. Наприклад, свого контрперенесення. Почуттів, які Алісія викликатиме в мене під час сеансів. І будь-якої інформації, що зможу віднайти в інших джерелах. Тобто я розпочав план допомоги Алісії насправді не знаючи, що саме робити. І тепер я мав виконати свій обов'язок перед Алісією – допомогти їй. Дивлячись, як вона сидить навпроти мене в медикаментозному тумані, як навколо її рота збирається слина, а пальці тремтять, наче брудні метелики, я відчув раптовий і неочікуваний щемкій сум. Мені стало відчайдушно шкода Алісію і таких, як вона – Усіх нас. Усіх скривджених і загублених. Звісно, нічого з цього я їй не сказав. Натомість я зробив те, що зробила Бруд. І ми просто сиділи в тиші. І я відкрив теку Алісії, що лежала на моєму столі. Діомет люб'язно мені її надав. «Ти маєш прочитати мої записи», – сказав він. «Вони допоможуть тобі». Я не мав жодного бажання розбиратися у його записах. Я вже знав, про що думає Діомет, і тепер мав дізнатися, що, власне, думаю я. Але все одно я ввічливо прийняв теку. «Дякую, це чудова допомога!» Мій кабінет був тісний і бідно умебльований, «Схований у задній частині будівлі біля пожежного виходу. Я визирнув у вікно. На вулиці маленький чорний дріст клював клаптик примерзлої трави, зажурено і без особливої надії. Я здригнувся. У кімнаті було морозно. Маленький радіатор під вікном зламався. Юрій сказав, що спробує полагодити його, та найкращим варіантом буде – якщо я поговорю зі Стефані або винесу це питання на збори громади. Раптом я відчув співчуття до Еліф та її боротьби за те, щоб замінили зламаний більярдний кий. Я проглядав теку Алісії без особливих сподівань. Більшість необхідної мені інформації містилася в онлайновій базі даних. Однак Діомет, що як більшість літніх співробітників, Вважав за краще писати звіти від руки, ігноруючи прохання Стефані, так не робити. Продовжував усе звичним способом звідси і пошарпана тека переді мною. Я прогорнув нотатки Діомеда, незважаючи на його старомодні психоаналітичні інтерпретації і зосередився на щоденних звітах медсестер які містили інформацію про повсякденну поведінку Алісії. Я уважно читав ці звіти. Мені потрібні були факти, цифри, подробиці. Я мусив знати, у що саме вліз. І з чим доведеться мати справу, і чи не очікують на мене якісь сюрпризи. Наприкінці тека виявилася зовсім тонкою. Коли Алісію помістили до грову, вона двічі різала зап'ястки і намагалася ушкодити руки всім, що бачила. Перші півроку жінка була на спостереженні. За нею постійно наглядали дві медсестри, згодом нагляд пом'якшили до однієї. Алісія не намагалася взаємодіяти з хворими чи персоналом, лишаючись замкнутою і відособленою. У більшості випадків решта пацієнтів давали їй спокій. Якщо хтось не відповідає, коли ти говориш до нього, і ніколи не ініціює розмову, ти незабаром забудеш про його існування. Алісія швидко розчинилась у навколишньому середовищі, стала непомітною. Виділявся лише один випадок. Він трапився в їдальні через кілька тижнів після прийняття Алісії до Гроу. Еліф звинуватила Алісію в тому, що та зайняла її місце. Точно не зрозуміло, що саме сталося, але конфлікт швидко загострився. Вочевидь, Алісія стала агресивною. Вона розбила тарілку і намагалася перерізати горло Еліф за зубреним краєм. Алісію втихомирили, накачали седативними і ізолювали. Я не знав, чому цей інцидент привернув мою увагу, та щось мені тут здалося дивним. Я вирішив запитати в Еліф про цей випадок. Я вирвав з блокнота аркуш і дістав ручку. Стара звичка, сформована за час навчання в університеті, занотовування допомагає впорядковувати думки. Мені завжди було важко сформулювати думку, доки не запишу її. Я почав строчити ідеї нотатки, цілі, розробляти план наступу. Щоб допомогти Алісії, я мав зрозуміти її та її стосунки з Гебріелом. Чи кохала вона його? Чи ненавиділа? Що спонукало її до вбивства? І чому вона відмовляється говорити про вбивство чи про щось інше? Поки що жодних відповідей, лише питання. Я записав слово і підкреслив його «Алкеста». Автопортрет був важливим, чомусь я знав це. А зрозуміти, чому саме було головним у розгадці цієї таємниці. Картина була єдиним повідомленням Алісії, її єдиним свідченням. Вона промовляла щось, що я ще мав зрозуміти. «Я зробив примітку». Повернутися до галереї і знову подивитися на картину. Я записав іще одне слово – «Дитинство». Якщо я хотів розібратися у вбивстві Гебріела, то мав зрозуміти не лише події тієї ночі, коли Алісія вбила його, а й події далекого минулого. Зернятко того, що скоїлося у ті хвилини, коли вона застрелила свого чоловіка – певно було засіяне дуже давно. Вбивча людь, смертоносний гнів не народжується у теперішньому часі. Вони походять з непам'ятних часів, із раннього дитинства, зі знущань і утисків у юності, які з роками накопичуються і вибухають, часто потрапляючи в неправильну ціль. Я мусив дізнатися, як її дитинство вплинуло на неї і якщо Алісія не може сказати чи не скаже мені про це, я повинен знайти когось, хто міг би розповісти. Когось, хто знав Алісію до вбивства, хто міг би допомогти мені зрозуміти історію, якою вона була раніше і як до цього дійшла. У Теці найближчою родичкою Алісії була вказана її тітка Лідія Роуз яка виховувала дівчинку після загибелі матері у автомобільній аварії. Алісія тоді була з мамою, але вижила. Напевно, ця травма дуже вплинула на дівчинку. Я сподівався, що Лідія зможе мені про це розповісти. Єдиною іншою контактною особою був адвокат Алісії – Макс Беренсон, брат Гебріела Беренсона. Отже, він був обізнаний у інтимних подробицях їхнього шлюбу. Розповість мені про них, Макс Беренсон чи ні, це вже інша справа. Наближення до членів родини Алісії за власною ініціативою було щонайменше неправомірною дією. Я відчував, що Діомет цього не схвалить. Якщо є ймовірність, що він відмовить, то краще не питати у нього дозволу, вирішив я. Озираючись назад, можу сказати, що це був мій перший професійний проступок у розгляді справи Алісії. Через це пізніше стався прикрий епізод. Я мав би зупинитися на цьому. Та навіть тоді вже було пізно зупинятися. Здається, мою долю було вирішено наперед, як у грецькій трагедії». Я взяв телефон і зателефонував до офісу Макса Беренсона, скориставшись контактним номером і стеки Алісії. Пролунало кілька гудків, і мені відповіли: Офіс Еліота, Бароу і Беренсона промовила секретарка застудженим голосом. Містера Беренсона, будь ласка. Чи можу я поцікавитися, хто телефонує? «Мене звати Тео Фабер. Я психотерапевт у лікарні Гроу. Скажіть, будь ласка, чи можна поговорити з містером Беренсоном про його невістку?» Зависла пауза. І потім секретарка відповіла. «О, зрозуміло! Що ж, містера Беренсона не буде в офісі решту тижня. Він у Єденбурзі відвідує клієнта. Якщо ви залишите свій номер, я перекажу йому після повернення, щоб він вам передзвонив. Я дав їй свій номер і поклав слухавку. Потім я набрав наступний номер у ТЕЦІ – тітки Алісії, Лідії Роуз. Цього разу відповіли після першого жгутка. Літня жінка була захекана, її голос здавався роздратованим. «Слухаю, хто це?» «Це місіс Роуз?» «Хто ви?» «Я телефоную з приводу вашої племінниці, Алісії Беренсон. Я психотерапевт з...» «Та пішовте!» – сказала вона і поклала слухавку. «Я насупився!» «Поганий початок!» Відчайдушно хотів палити. Вийшовши з грову, пошукав у кишенях пальто сигарети, але їх там не було. «Що й шукаєте?» Я обернувся, просто за моєю спиною стояв Юрій. Я не чув, як він підходив і трохи злякався, побачивши його так близько. «Я знайшов їх на сестринському посту», – сказав він, вишкірюючись і простягаючи мені пачку сигарет певно випали з вашої кишені. Дякую. Я взяв сигарети і запалив одну. Потім запропонував Юрію, але він похитав головою. Не палю, принаймні не сигарети. Він зареготав. У вас такий вигляд, ніби вам потрібно випити. Ходімо, пригощу вас пивом. Я завагався. Інстинктивно мені хотілося відмовитись. Я ніколи не був одним із тих, хто тусується з колегами по роботі. Я сумнівався, що у нас із Юрієм було багато спільного, але він, імовірно, знав Алісію краще за всіх у Гроу, і його знання могли виявитися корисними. «Звісно», – відповів я, – «чому б і ні?» Ми зайшли у поблизький паб «Зарізане ягня». Темний і похмурий пап переживав не найкращі часи. Кілька літніх чоловіків дрімали над своїми напівнедопитими кухлями. Юрій купив нам два пива, і ми сіли за столик у кутку. Чоловік зробив довгий ковток пива і витер рота. «Ну, – сказав він, – розкажи мені про Алісію». «Алісію? Якою ти її бачиш?» Не певен, що зміг побачити її. Юрій глузливо подивився на мене, а потім посміхнувся. Вона не хоче, щоб її знайшли? Так, це правда. Вона ховається. Ти близький до неї? Я бачив це. Я піклуюся про неї особливим чином. Ніхто не знає її так, як я, навіть професор Діомет. У його голосі чулася хвальковата нотка. Чомусь мене це дратувало. Я подумав, чи справді він її добре знає, чи лише вихваляється. «Що ти думаєш при її мовчання? Як гадаєш, що воно означає?» Юрій знизав плечима. «Думаю, це означає, що вона не готова говорити. Вона заговорить, коли буде готова». «Готова для чого?» «Готова для правди, друже мій!» «Яка ж правда?» Юрій злегка схилив голову в бік, вивчаючи мене. І питання, яке вилетіло з його вуст, здивувало мене. «Ти одружений, Тео?» Я кивнув. «Так, одружений». «Ага, я так і думав. Колись я також був одружений. Ми переїхали сюди з Латвії». Але вона не вписалася так, як я. Вона не докладала зусиль, розумієш? Не вчила англійську. Хай там як, це не... Я не був щасливий, але заперечував це і брехав собі. Він копнув пива і завершив речення. Поки не закохався. Ймовірно, ти маєш на увазі не свою дружину? Юрій зареготав і похитав головою. Ні! «Я закохався у жінку, яка жила поряд. Дуже вродливу жінку. Це було кохання з першого погляду. Я побачив її на вулиці і довгий час не міг наважитися заговорити до неї. Я слідкував за нею, шпигував. Я стояв на вулиці біля її будинку і дивився, сподіваючись, що вона з'явиться у вікні. Він зареготав. Через цю історію мені стало незручно». Я допив пиво і зиркнув на годинник, сподіваючись, що Юрій зрозуміє натяк, але він не зрозумів. «Одного дня», – провадив він, – «я спробував заговорити з нею, але я її не зацікавив. Потім було ще кілька спроб, та вона сказала мені припинити їй набридати. «Я її не звинувачую», – подумав я і вже хотів попрощатися. Але Юрій продовжував розповідати. «Дуже важко було це прийняти», – сказав він. «Я був упевнений, що нам судилося бути разом. Вона розбила мені серце. Я був дуже злий на неї, дуже злий». «І що сталося?» – запитав я, неочікувано для себе відчувши цікавість. «Нічого». «Нічого? Ти залишився зі своєю дружиною?» Юрій похитав головою. «Ні, з дружиною було скінчено. Але, закохавшись у цю жінку, я визнав, прийняв правду про себе і дружину. Іноді має минути довгий час, і треба знайти сміливість. Розумієш? Щоб бути чесним. Розумію. І ти вважаєш, що Алісія не готова прийняти правду про свій шлюб? Це ти кажеш? Можливо, ти маєш рацію». Юрій знизив плечима. «А зараз я заручений з приємною дівчиною з Угорщини. Вона працює у спа-салоні. Добре говорить англійською. Ми гарна пара. Нам добре разом!» Я кивнув і знову поглянув на годинник. Потім узяв своє пальто. «Мушу йти. Спізнююсь на зустріч із дружиною». «Звісно, жодних питань. Як її звуть, твою дружину?» Чомусь мені не хотілося відповідати йому. Я не хотів, щоб Юрій знав щось про неї, але це було дурістю. «Кетрін!» – відповів я. «Її звати Кетрін, але я зву її Кеті!» Юрій дивно всміхнувся до мене. «Дозволь дати тобі пораду», – сказав він. «Іди додому до своєї дружини. Йди додому до Кеті, яка любить тебе». І забудь про Алісію. Я пішов на зустріч скетів кафе Національного театру у Саут-Бенку, де актори часто збиралися після репетицій. Примітка. Саут-Бенк район Лондона. Вона сиділа в закутку з подругами-акторками, заглиблена у розмову. Вони побачили, як я наближаюся, і подивилися на мене. «Коханий, у тебе вуха не горять?» – запитала Кеті, цілуючи мене. «А мають горіти?» «Я розповідаю дівчатам про тебе». «А то мені піти?» «Не дурій, сідай, зараз ідеальна мить». Я саме дійшла до того, як ми познайомилися. Я присів, а Кеті продовжила свою історію. Історію, яку вона любила розповідати. Кеті час від часу дивилась у мій бік і всміхалася, наче залучаючи мене до розмови. Але то був поверховий жест, адже це її розповідь, а не моя. Я сиділа в барі, коли він зрештою з'явився – тоді, коли я втратила надію колись знайти його, увійшов він, чоловік моєї мрії. Краще пізно, ніж ніколи. Розумієте, я думала, що до 25 вийду заміж. До 30 вже матиму двох дітей, маленького песика і велику іпотеку. Але ж ні, мені було 33 і все йшло не за планом, промовила Кеті. Широко всміхнувшись і підморгнула дівчатам. Хай там як, я зустрічалася з тим австралійцем, Деніелом. Але він не хотів найближчим часом одружуватися чи народжувати дітей, тому я знала, що марную свій час. І ось одного вечора ми вийшли в люди, коли раптом це сталося. Зайшов той самий. Кеті подивилася на мене, сміхнулася і закотила очі. «Зі своєю дівчиною!» Ця частина історії потребує ретельного підходу, щоб зберегти прихильність слухачів. Правда в тому, що коли ми з Кеті познайомилися, то обоє зустрічалися з іншими. Подвійна невірність, Не найприємніший чи сприятливий початок стосунків – Особливо, коли нас представили одне одному наші тогочасні партнери. Яким чином вони були знайомі? Я не пам'ятаю точних подробиць. Можливо, Меріен зустрічалася з сусідом Деніела по квартирі чи навпаки? Точно не згадаю, як нас представили, але пам'ятаю ту мить, коли я вперше побачив Кеті. Це був наче удар електричним струмом. Я пам'ятаю її довге чорне волосся, пронизливі зелені очі, її вуста. Вона була прекрасна, вишукана, ангел. На цьому моменті історії Кеті зупинилася, всміхнулась і торкнулася моєї руки. «Пам'ятаєш, Тео, як ми розмовляли? Ти сказав, що вчишся на психіатра, а я сказала, що я божевільна». Тож цей союз був створений на небесах. Дівчата голосно зареготали. Кеті також засміялась і подивилася на мене, щиро і тривожно шукаючи очима мої очі. «Ні, але, коханий, серйозно, це було кохання з першого погляду. Хіба ні?» Тепер був мій вихід. Я кивнув і поцілував її у щуку. «Звісно, справжнє кохання». Цей жест отримав схвальні відгуки від її подруг. Але я не грав. Кеті мала рацію, це було кохання з першого погляду. Ну, принаймні пристрасть. Хоча я і був з мерієнтого вечора, та не міг звести очей з Кеті. Я спостерігав звідстані, як вона жестикулюючи розмовляє з Деніелом, а потім побачив, як її губи промовили «пішов ти». Вони сварилися. Сварка здавалася за пеклою. Деніел розвернувся і вийшов. «Щось ти притих», – сказала Меріан. «Що трапилося?» «Нічого». «Тоді ходімо додому, я втомилася». «Ще ні», – відповів я, слухаючи її у півуха. «Давай іще по коктейлю». «Я хочу зараз». «То йди», – Меріан ображено подивилася на мене, схопила свою куртку і вийшла. «Я знав, що завтра буде сварка, але мені було все одно. Я попрямував на бар до Кеті». «Деніел повернеться?» – запитав я. «Ні», – відповіла Кеті. «А Меріан?» Я похитав головою. «Ні, не хочеш випити?» «Так, залюбки». Отже, ми замовили ще випити. Ми стояли біля бару і розмовляли. Пам'ятаю, обговорювали мою практику. Кетті розповідала про своє навчання в акторській школі. Вона не пробула там довго, бо підписала контракт із агентом наприкінці першого року і відтоді вже професійно грала. Я уявив, не знаю чому, що вона доволі гарна актриса». «Навчання було не для мене», – казала вона. «Я хотіла вибратися звідти і робити це. Розумієш? Робити що? Грати? Ні, жити!» Кеті нахилила голову вбік, заглядаючи спід своїх темних вій. Її смарагдово-зелені очі постутливо дивилися на мене. «Отже, Тео, як у тебе вистачає терпіння на все це?» Я про навчання. Можливо, я не хочу вибиратися і жити. Можливо, я боягуз? Ні, якби ти був боягузом, то пішов би додому зі своєю дівчиною. Кеті засміялася. Це був разючий небезпечний сміх. Мені хотілося схопити її і палко поцілувати. Я ніколи раніше не відчував такого приголомшливого фізичного потягу. Я хотів міцно її притиснути, відчути її губи і жар її тіла. «Вибач», – сказала вона, – «я не повинна була так казати. Я завжди вибовкою те, що прийде мені в голову. Я аж казала тобі, що трохи божевільна». Кеті часто так робила, заявляючи про своє божевілля. «Я сказилася, я з'їхала з глузду, я психічка» але я ніколи не вірив їй. Вона дуже часто і занадто легко сміялася, тому я не вірив, що вона колись пережила ту темряву, яку пережив я. Було в ній щось безпосереднє, якась легкість. Їй подобалося жити, і від життя вона отримувала нескінченне задоволення. Попри її заяви, вона здавалася найменш божевільною людиною з-поміж тих, кого я знав. Поруч із нею я відчував себе більш нормальним. Кеті була американкою. Вона народилась і виросла у верхньому Вест-Вайді Мангеттену. Її мати була англійка, і Кеті мала подвійне громадянство та аж ніяк не нагадувала англійку. Вона рішуче та промовисто була не англійкою, не лише в тому, як розмовляла, а і як бачила світ, як сприймала його. Така впевненість, такий ентузіазм. Я ніколи не зустрічав подібних людей. Ми вийшли з бару, піймали таксі і назвали мою адресу. Ця коротка поїздка минула в тиші. Коли ми приїхали, Кеті ніжно притисла свої вуста до моїх. Моя витримка скінчилася, і я притягнув її до себе». Ми продовжували цілуватися, поки я намацовав ключем вхідні двері. Ми на силу війшли в квартиру до того, як почали роздягатися, шпортаючись, пройшли до спальні та впали на ліжко. Та ніч була найеротичнішою, найблаженнішою нічю в моєму житті. Я годинами досліджував тіло кеті, ми кохалися всю ніч, аж до світанку. «Пам'ятаю, як багато білого було навколо. Білі сонячні промені, що повзли краєм штор. Білі стіни, білі простирадла, білизна її очей, зубів, шкіри. Я ніколи не знав, що шкіра може бути такою прозорою, так проливати світло. Кольору слонової кістки зде-не-де блакитними венами» що віднілися майже на поверхні, наче кольорові нитки в білому мармурі. Вона була статуєю, грецькою богинею, що ожила в моїх руках. Ми лежали в обіймах одне одного. Обличчя Кеті було повернуто до мого. Її очі були так близько, що аж розпливалися. Я вдивлявся в мутне зелене море. «Отже», сказала вона, «отже?» Що з Мерієн? Мерієн, проблиск усмішки. Твоєю дівчиною. А, так, так, невпевнено мовив я. Не знаю, що з Мерієн, а з Деніелом? Кеті закотила очі. Забудь про Деніела, я вже забула. Справді? У відповідь Кеті поцілувала мене. Потім вона пішла в душ. Поки Кеті милася, я зателефонував Меріен. Я хотів побачити її, розказати особисто. Але вона була роздратована і вимагала розмови просто тут і зараз, по телефону. Вона не очікувала, що я порву з нею. Але саме це я і зробив, м'яко як міг. Вона почала плакати, потім засмутилась і розізлилась. Я усе завершив, поклавши слухавку. Жорстоко, знаю. І неприємно. Я не пишаюся цим дзвінком. Але на той час це здавалося єдиним чесним вчинком. Досі не уявляю, що я міг зробити інакше. На наше перше пристойне побачення ми з Кеті пішли до королівських ботанічних садів К'ю. Примітка. К'ю – це комплекс ботанічних садів та оранжерей, у південно-західній частині Лондона. Це була її ідея. Вона здивувалася, почувши, що я раніше ніколи там не бував. «Ти жартуєш?» – запитала вона. «Ти ніколи не був в оранжереях? Там є одна здоровезна з усіма видами тропічних орхідей. У ній підтримують таку високу температуру, що всередині гаряче, як у пічці». Коли я навчалася в акторській школі, то часто приходила туди, щоб погрітися. Давай зустрінемося там після твоєї роботи. Потім вона затнулася і невпевнено запитала. Чи тобі далеко їхати? Заради тебе я поїхав би значно далі за королівські сади, кохана, сказав я. Ідіот, відповіла вона і поцілувала мене. Коли я приїхав, Кеті вже чекала на мене біля входу у своєму величезному пальті і шарфі, вертячись, наче дитина у захваті. «Ходімо, ходімо!» – сказала вона. «Іди за мною!» Вона повела по замерзлій землі до великої скляної будівлі, у якій росли тропічні рослини. Штовхнула двері і зайшла всередину. Я пішов за нею і мене одразу вразило різке підвищення температури, стрімкий напад тепла. Я зняв свій шарф і пальто. Кеті всміхнулася. «Бачиш, я ж казала тобі, тут як у сауні, хіба не чудово?» Ми ходили по доріжках, несли наші пальта, трималися за руки і роздивлялися екзотичні квіти. Просто поряд із нею я відчував незвичне щастя – Ніби відчинилися потаємні двері, і Кеті перевела мене через поріг до чарівного світу тепла. Світла, кольорів і яскравого конфеті і сотень блакитних червоних і жовтих орхідей. Я відчував, що зігрівався в цьому теплі, ставав м'якішим, не таким грубим, наче черепаха, що виповзла на сонечко після довгої зимової сплячки, Кліпаючи і прокидаючись. Кеті зробила це для мене. Вона була моїм запрошенням до життя, того життя, за яке я вхопився двома руками. Пам'ятаю, я думав, що це було воно, кохання. Я беззаперечно упізнав його, і мені було очевидно, що раніше я нічого подібного не відчував. Мої попередні романтичні стосунки були короткими, і не задовольняли обидві сторони. Студентом я набрався мужності, у цьому мені допомогла велика доза алкоголю, і втратив цноту з меридіт, студенткою-канаткою, що вивчала соціологію. Її гострі брикети врізалися мені в губи, коли ми цілувалися. Потім була низка примітивних стосунків – Мені здавалося, що я ніколи не знайду той особливий зв'язок, якого так прагнув. Я вважав себе занадто ушкодженим геть нездатним на близькість. Але щоразу, коли я чув вразливий сміх Кеті, мене вкривало хвилею захвату. Це було, наче Осмос. Примітка: Осмос це просочування рідини крізь природну чи штучну мембрану.